Ez takit mundu honen alde eskutuan, ez er berririk ikusiko dugun. Ea zozoak bere kantuaren misterio argituko digun. Ea urtaruen joan etorriak egitasmo zabalago baten baitan ulertuko ditugun. Jakin ere ez takit mundu honek ezkutuko alderiko te duen. Baina ez tiea importa. Besterik espada ere horri biliko dira nire zalantzak eta galderak Esperantzaz goiartzunaren bila. Patxi, ezkiaga. Naitiztan bat dut zinezak Ene azkena diuen eritera Hori oh, bera da deinen historia Ekaitzen dut zinen, 2000 masiko urriaren ogeita sortzien? Ba, iruñean edo iruñera bidean, izango nintzen Ostirala zene, eh? Ba, orduan, iruñean izango nintzen, bai. Talanean. Talanean, bai. <risa> Intentsitateak ere ezberdina dirilako ez da. Denok intentxo bizizan genuen eguna, baina modu ezberdinean. Nik olandez segunduak oitza. Ba, Segundun baitez? <risa> bai, hori xe. E, nik ere bai pentsatzen jarri ezkero, baina bote prontoan, baina badakit, iruñea inguruan behar nuela, baina ez nekien... E, Asteko zein astegun ote zen. otezen. Kaixetangietarri Kaixotesner... no, ya... no, itzakara. Itzaren ahots ekaitz eta iratigoikoetza teklatson mailan. Leder. No. <k> Heri ubarrin zenan dinchipia. 2016tik 2019ra 3 urte. Gure txiki handiak hori esaten du 3 urte bete dituela. Bai, 3 urte. Iru urte hilabete asko dira ta are egun gehiago, eta momentu eder ugari. Zorionak egaitz hiru urteko zabazara? Zorionak zuri ere, hiru urteko amazaelako. Horizetan menzin diri. Ostetan bestatzitie. Bona gu, egunero ospatzen saiatzen gara. Egunero, delako ederra heleder zure ondoan esnatzea. Baina pasaden igandean eta pasaden astelenean urriaren ogitazortzean bereziki ospatu guenuen zure urtebetetze eguna. gaineko. Gaurko saioa, kantu eta kontu, zuretzako txiki. Eta urteak betetzen dituzuen, eta egunero irri txiki malko txiki hoiek isurtzen dituzuen, umeguzti hoi. Hene hondotik baratzen direne, izan ez nadialatzeri. Egun honentzule, zorionak, denoi. Badakigu malen Zuretzako dela Egun poz Ete bat gehiago bete duzu laguna, bihotz bihotzez ez zaten dizut zurionak gutiuna. Ekitele ber, zuretzako dela, egun pozgarria, benetan handia, urte bat gehiago, bete duzulaguna, Biotbiotsez es esaten hori onak kutuna. Se ona gaitz errar. Askotan aipatzen degu eta askotan ertodortzen zait burura jakingo balu Miren Fernandezek gure Miren lagun lagun Miren Fernandez laguna jakingo balu zenbatetan entzuten ditugun bere kantuak eta zenbat gustatzen saion elederri urte asko dira. Elkarrezagutu, enuela aspaldian ez dugu elkarren berririk, hemen ikratian bertan ere izan zen miren eta egin genuen saio eder bat berarekin, eta gaur egun e, mirenen diskozedeak e, ba, iaia raiatuta ditugu, buelta eta buelta, e, zenbat kantu berrikasi ditugun, eta berrikasten ari garen elederri eskerak, bere ikasten ari den neurri berean ari gara guere kantu askoren hitzak ikasten, honena adibidez. Bai, esan duzume bezala miren asfaldiko laguna eta, eta eskertzen diogu, ezta. E, bere garaian eta egun ere egiten duen alegina horrelako kantu ederrak e, gure eskura jartzeko, ezta. Eta bai, e, elduentzako kantuak ditu umei eskenitakoak, baina bai batzuk eta bai besteak, bai umek eta bai guk. Oso-oso gustora entzuten ditugu eta esan bezala gure etxean e, oiko melodiala, miren Fernandezena. Kantuak bakarrik bakarrikez, e, umeak une oro ikasten dituta eta deskubritzen ditu e, kontu berriak e, inguruko ere beraien ondoan une oro e, ikasi, berrikasi eta deskubritzen ditu kontu berriak e, momentu oro zer egin nola erantzun, irudimenari nola tira egin, adibidez, atzoko arratsaldea euriak blaitua, gaurko gogiza euriak blaitua. E, Eztakit, umerik inguruan ez da norberak erabakitzen du bere buruarekin zer egin. Idatzi, margotu, musika entzun, zinemara joan, ume bat inguruan dagonean, e, bere lagun bihurtu, beraz zure lagun egin, eta irudine, eta irudimenari tira egin behar. Zenbat kontu ikasten ditugun, eta zertara? behartzen De dugu zentzurik onenean gure burua eta gure gorputza. Bai, askotan e, ustekabean ez da, etortzen dira ikasgaiak. Eta askoren beharrik ez da izaten, e, utzi begiratu entzun eta umeak berak ez. Eramaten zaitu bere atzetik eta denbora pasala, ba zeure buruari Galdetzen baldin badiozu gaur zei ikasi dut eta elkarri zei irakatsi diogu ba ikaskai bat baino gehiago, ez? E, ateratzen dituzu eta oso ederrak guztiak ere. Adibidez, goizuko bederatzeak laur den gotxi eskolara joan behar eta nola egoara, egoerari nola irten bidea e, sortu eskolara joan behar eta Uriari dugogian bean. E, umea, Eta zu, txirrindua eskuan aterkia eskuan, txirrinduarekin joango gara kaskoarekin, e, oinez joango gara bi aterkirekin batekin zerregindekko dezure motsilarekin nerearekin e, akaso batzuetan soluziorik onena Eupean jarri eta danza eg bustiz. Bai, hori izaten da askotan soluziorik oneena ez da, e, askotan saiatzen garelako, E, geure burua ez bustitzen, baina alperrik izaten denez, ba, zergatik ez propio busti eta bide nabar, ba, kantu bat edo beste ere elkarrekin partekatu. Aste honetan adibidez, ele dertabiok bitan joan gara, eskolara, onela, kantuan, eta dantzan. batsutan hori delako euripean dantza egin eta bustitzea topera nau eurin yorkes nau geldituko hegu goibelauegun arkibigurtsuna itot gorkoban gogoban dekoteta kale ger dizen stop tignore mai menik ier dantzanaste nashi irege plansan kali e eurizeda eurizeda da parrada coi ti vera basta capo 5 anni as che senti se nasci ago tan dago itrik bela gustar riten zen gasteizen parte-parte jautzen direz kanie euri danzan euri danzan kanie euri danzan euri danzan zaudela egin dantza chiki Gaitzi karagarria da, biru lau aldiz kantu bat entzun eta kantua usorik ezpada ere e, esaldiak eta estrofa osoak e, nola ikasten dituzten? Bai, bere ala ez, e, barrenatzen dituzte, bai melodia eta bai letren nondin orakoa esango nuke. E, esanaia ez jakina hitz askoren abintzatez, baina bain, itzen, bai hitzen nondinorakoa eta melodia ere bai. esponja batzu dira. El derrek urte bete berri ditu, baina badira ja 4/5 bat ilabete e, oba serritxo. Bertzoa e, kantatzen duela, ez ezdik arratsalderen batean edo jarri ginen kantatzen, bertso politazela oroitu genuen, beti gogoan izan deguna, eh, laskoa txikiri egiteko balio izaten diguna, kantuan jarri eta eta lederri gustatuta berela ikasi zuen bertsoa da bidira, 4-5 hilabete bertsoa osorik eh kantatzen duela, hasiran inozenteago gaur egun eta eldu askotan akaso egiten degun hankasartzen harteko e, eskatzen eta eskatzen jartzen gara sarritan eta eta berak ere ikasi du bera ere biskorra da. Eta zenbat eta gehiago eskatu orduan eta gutxiago kantatzen du baina naturalki lasai uzten dugunean umea ez e, eta lasaitasun horretan burure etortzen zaionean eta berak kantatu nahi duenean berak ere badaki gozo-gozo e, kantatzen. Bai, eta ala, ala behar du gainera ez da. E, berak nahi duenean barruakala eskatzen dionean gustora kantatu. Guk e, egi esan oso txikitan ikasi genituen e, lazkau txikiren bertxok, baina geroxeago esan duke behatzi amar bat urterekin, eskolan eta bertxo eskolan ez da, eta oso oso gustora kantatzen genituen bertxoak dira, gaur egun ere oso gustora kantatzen ditugunak eta, eta polita da ikustea ba, Bi urtetardirekin, irurterekin, ba, LDR-ek, ba, zein ongi kantatzen dituen, ez da? Izugarri gustatzeo, eta horregatik sarri, itakasai joaren asiran, e, kantua, kantua jartzen dugu, ez? E, ba, berak kalera edo parkera saltu egin aurretik, saioa entzuten duen lehen tarte horretan, ba, ba, kantua ere e, entzun dezan. Zer daukat derra ekaitz. Bertsook. Batetik, doinua beran eri asko gustatzen zait. E, gaur egun egia esan, e bertxoplazetan oso gutxi edo apenas sentzuten den e, doinua da baina garaibatean e, izugarri, ez, e, erabiltzen zen eta bestetik ba txikik baserri utzari e, kantatzen dizkion hiru e, bertxoak ba, aparta da, ez, e, euskeraren erabilerarekin e, egiten duen jokua, ez, e, konparaketa hori ba oso oso ederra ederra iruditzen zait. E, bigarren pertsonan kantatzen dio baserri utxari, o baserria gaizki zaude gaur ondo pentsatu ezkero ez joku hori ere ez e, gaizki zaude ondo pentsatu ezkero bapatean eta txabelketan e, horrelako bertsoak kantatzeko ba gaitasun apartatzen e, laska utzikik eta oso oso barrura iristen diren bertsoak dira elderrek lehenengo bertsoa badaki e, laska askorik ez diozu kontatu ze kontatuko diozu ba kontatuko diot izan nuela horea, txiki ezagutzekoa, e, Iruz Palau alditan, ba, aurrez aurre berarekin egoteko zortea izan nuen, e, Lazkautxiki bertsoa per lehiaketako, ba, lehen edizio hartako, ba, saria, bere eskutik jaso nuela, argazkia badugu eta argazkia ikusia du ldr eta esango diot, ba... Sekula izan den ba bertsolaririk e, onenetakoa izan zela, e, Laka bai gaiza honetan eta bai humoroean ba, aparta, magikoa eta genio handi bat da. Zerritxo hartuko dezu, bihotz barrenetik anmin. Eskerrak midik ez dezu eta ezin dezu gaurritz egin. Zenbat familie azidea duzun, Jain kuak bakarrik jakin Horain zokuan usten zaituzte Ondotik denek kaldegin Horain zokuan usten zaituzte Ondotik denek kaldegin. Txemiak estaltzen hartu Dezu amaika endrero Zure babesez gordetzen ziren Egunerota gauero Hainbat favore ekin dezuta Ta eskertxar hori gero O baserria gaizkiz gaur Ondo pentsatu ez gero O baserria gaur Ondo pentsatu ez Zuk eman dezu hainbat aurtsoren Babesa eta epela Ikusten zaitut gaurregunean Eskerrik gabe zaudela Bertxolarilla min da Zu ikustian horrela Gaur baserri jau, nabaritetnik gure euskera bezela Gaur baserri jau, nabaritetnik gure euskera bezela Serritxo hartuko dezu bihotz barrenetik anmin. Eskerrak mirik ez dezu eta ezin dezu gaurritzegin. Zenbat familik azitia duzun jainkuak bakarrik jakin. Horain zokuan, usten zaituzte, ondotik denek alde gien. usten zaituzte, ondotik denek alde gien. Ez daik ha sido enbertso bakarra. Esa que no la pudira akaso nik ere buruznekilako. Haizeak bidaldi du. Bai, argi andaluzarena, ez da. E, txerritak argi andaluzari kantatua ba, eta grazia egiten digun bertsoa da, bertsoa aparta da, zortziko txikian. E, bertso motxa da eta, bai, hori kantatu izan diegu ta ba bereala, ikasi zuen. Tartean izango dira. Ulertzen ez dituen hitzak lederek irurterekin istegi oso, oso oso oso zabala du askotan e, gu ino, baina tartan izango dira, ulertzen e, ez dituen hitzak. E, bai, seguru, argi andaluza, bi itzoiek, e, bakar bat ere segura aski ez du ulertuko ez da, baina bai bereala barreneratu zituen eta oso ondo kantatzen dito. Ikara garrida emezela ume asko nola ikusten dut egun, baina ingeles ez, abesten edo beste hizkuntza batzuetan, oraindik menperatzen ez dituzten beste hizkuntza batzutan kantatzen, ez dituzte itzak ulertuko, baina e, memoria aparta dute, Memoria duztak ezar den? Bai, harri garria ez da. hitzak e, eta doinuak barrenatzeko gaitasun ikaragarria itzaten da. E, Adina horretan, eta naiz eta itzen esanaia zein den ez jakin, ba, gogoratzen naiz ni ere ez da. E, txikitan, ba, Maria Solta Kastero e, buruznek izkien egin, Eztrofan guztiak eta, ba, emezortzi emeretzi urterekin jakin nuen, ba, itzpako itzaren atzean zegoen e, esan aia zeintzen Kantatu jozu? Zein? Bidali Aiziak bidalidu? Aiziak bidalidu handik anonuntza, Geroztik hemen emenda bilgure andaluza, Argin ona zela eta zakurraren putza, bera eroriko deke zakiok bultza. <tune> Akaso askotan erakargarri napolitena ume entzat, hau da ez da umeak kantuen entzutea? Bai, berein antzekoak ez entzutea hurbiltasun ba, seinale da eta beti ere ba erakargarriago. Izango du bere zer gati abaina, zer pentsatuko dute ba, akerra frantzian balego? Bai, bai, ondo pentsatzen garri <laughs> ezkero oso urrutiraino, ez oso urrutira eramaten gaituzte... Itzek, baino aldi berean e, badu, ederretik ere. Atzo kantu berri bat ikasi genuen etxean, nik amari sekula entzune ez diodana, eta, eta lederri kantatu dio e, lehenengo aldiz, zer eta berak amari ikasitako amuna engrasiri ikasitakoa, e, asko gustatu zegun. Bon bolontena, enelaztana, ez egin lorik basuan, Azeritxuak eroan gozaitu, erbiazare lakuan. Kantuak asko asko entzute ditugu, hemendik sortuak, bizkaitik ekarriak, baina kontuak ere eta ipuak ere ikaragarri e, gustatzen zezkio ele derri. natu ipuin batekin, e, lotaratu iluntzean ipuinarekin, e, bazkal osteko loku luska ipuin liburuarekin, Goizu ipun liburuarekin. Arratxalde erdian, ipuin liburuarekin. Izan daiteke ipuia kontatua, eta izan daiteke ipuia eskuetan liburua Niko guen detu mean ere e, orduak basan intzakela e, marrazki bateko irudi begira. Ipuin entzun edo ezentzun. Ez eta eta ikusten da konturatzen daez umei gustatzen zaiela eta inguruan bailederri ere hori gustatzen zeiola. Adibidez badegu liburu bat, eh Pigritz eta Porrotzek edo Paritkoa eta Porrotz sukaldean badaude pare bat ipuine oso gustura kontatzen dizkidanak eta berak oso gustura entzuten dituenak, baina tartean basukaldeko irudiak daude, elikagaien e, irudiak, elikadura gurpillaren garrantzia irudikatzen duene Marrazkia eta aribe gira egoten da e, gustora. Ze, ze jaki topatuko, ze jaki identifikatuko. Bai, irudiak beti dira erakargarri ezta, umen zat, eta, eta irudioien atzean, ba, beraiek liburuan bertan ageriden ipunia zaragoko. Ez, ipuntxoak eta kontuak... E, Iru digazen dituzte, beraien buruan eta verbalizatu ere egiten dute, ezta. Eta bai, esango nuke, umeek oroa dutela ez? E, kontu eta kantuetarako joera hori, baino, elederren kasuan, berezko joera e, nabarizaio, ez? Ondo esan duzun bezala, ba, etengabea da ipuietarako eta liburuetarako duen irrika hori, ez? Eta, ba... Eberra, eberra, da. Ba, guraso edo saba aitonamona bezala, ba, ikustea, ez? nola bizi duen irudimenaren eta sormenaren inguruko mundu, mundu ederrori. eder Liburu horretan Pirritxeta Porrotzukaldean eh, errazetak liburu horretan badago Martin Chikiren ipuia kontatua, eh, kontatuetan txestu egiten dego asko gustatzen zaio eta olasten gara ez ipuia kontatzenik ni eta ete amarena iratirena tazuk egin El edernaia nola la egiten duen, eh. E, bazen baino Martin Txiki, ba goseak jana bizitzena, ripatchuek eta sekulako soinu ateratzen zioten zer janik etzuelako ta bere inguruko herriak zer janik etzuelako, baina bazekien mendiko basajaunak gentilek baztuztela garijaiak eta garisaiak eta haietako gariale gutxirekin Bere herriko basoroak jantzi eta aberastualko zituela talabiatu ta zen. Martin txiki, mendira basajaunengana gari alde gutxi batzuk e, eskatzera. E, basajaun, basajaun. Emango didazu gari piska bat? Ta ze esaten du ederrek? Eta pentsatu ere. Aldemendik. <laughs> Aldemendio. Aldemendio. <laughs> <laughs> bueno, eta gero berokok, ezta? E eh eh Joanari azegin ziotela Martin txikiri baino Martin txikik burugo gorberta neutxi eta erronka botaziola eh Basajauni eta Gari Allez eginiko meta bat egin eta e, esantziola ez Basajauni ez ez Gari Mendia E, gainetik pasa, eta basajauna parre, eta enlaunek ere parre, ba, basajaunak sekulako gorputzazulako, eta sekulako hankalduzeak zitulako, eta marten txiki bat txiki-txikia zelako. E, lehenengo basajaunak egintzuen saltu eta erraiz, gainditu zuene gari, gari metamendia, Eta martin txikiren txanderitzen egin ba erdi erdira erorizan ez da gari metaren erdi erdira dira jaunek eta parre egin ziote baina martin txikitzen e, tristetut etzen goi belu eta etzuen e, burua e, makurtu kontua da eta bele marrazki behira ondo asko daki martin txikik e, alpargata ondiak e, zera matzala bere hankan neurriari zegozkionak baino ondiagoak eta alpargataren txulotxoetan ba, bildu zituela, basajauna jauna konturatu gabe behar zituen gari aleak. Ta basa jaune, ba, beraien ingurutatik alde egiteko esan ziotenean, guztora egintzela alde eta gainean gari aleak konturatuta matzela konturatu da. Ta erein zitu eta eguzkia berotu zituen garialde hauek, eta gari landara bihurtu ziren, eta euritantekin gari landaraiek ahondi-hondi egintzirenean usta bildu, Garialekine eh, ogia egin eta ogiarekin ba ogitarteko kozo gozoak bozo eh, egin ze guztizentala has e zuten momentuko eta etorkizuneko eh, gozea Martin txikik eta bere inguruko lagunek ez da. Asko gustatzen zaio puia ipuiazoragarria da. Bai, oso oso ipuia derrada. da e, iraganean eta tradizioan, ez e, oinarritu eta ta gure gandik e, ez oso apartekoa, eta un inguruko Ba, kondairak eta lehiendak e, biltzen dituen dituena ta, e, ipuin borobila da oso mezu ederra duena eta bai, umei eta el ederrik asko gustatzen zaino bueno, Bide bat ez behonde jela eta eta behonde jela eta gaur egun ondia dute bi urtez behin e, e, kalera ateratzente baina bi urteko barne lan e, gogorra eta luze izaten da antzezpenak prestatzen eta gaur izango dute ba, prestatutako hori ikusentzulei erakusteko e, aukera ez, e, San Martiniak dituzte gainean, festagiroa dute gainean, eta asira tarte honetan, ba, bihurt ez bein egiten bezala, baka hor, erriko frontoian, ikusentzuleek izango, izango dituzte, bi aukera e, antzerkia ikusi eta bertati bertera ezagutzeko ez tartean jentileak, basa jaunak, Martin txikita eta danadelako guztiak lana hundia egiten dute ataunen, eta honen, eta behon da izuela. Ba izalantzari gabezta, eee Iraganaetik datorren e, ohitura ohitura bat da urtez urte e, orain bi urtez behin errepikatzen dutena, beti ere istorio eta pasarte, berriak txertatuz eta zodagarria da ikustea hainbeste herritar, oltza eta oltza inguruan ba, gure sustraieei horrelako bizitasuna ematen. Bona, bueno, frantoiko sarrera guztiak agortuta hode, lehenengo ikustaldikoak eta bigarrenekoak e, nahi duenak kalean ikusiko ditu menditi geisten. Etorre da, gozatue harko du nahi duenak. Ata hondarrak esaten duen bezala direnik ez da sinetxibiar, ez direnik, ezta dare, ez da esanbiar, badazpa dara, e, ez da? Badazpa. Eleder guztere biltzen da bila. Aurreko hastean altxorreren bila biltzen, gaur ere hondarrale batzuk bai altxorreren bila jokoan, E, oparitxoen bate du baduenan, Eez du eskure eskura izaten, e, aurkitu behar izaten du, eta bila ibiltze hori e, izugarri gustatzen zaio, etxean txoko batetik bestera korrika paperpisten pisten e, bila asmatzen du. Asmatzen du egindako galderari erantzun egokia topatzen eta eta pazientziaz e, tsulotxoetan bila aritzen. Bai askotan helburua e, baino bidea bera izaten da ez, e, ederragoa, eta saiatzen gara alakotan e, altsoraren bila edo gixako jolazen bat proposatzen eta oso finaritzen da bai, pistaz-pista iradokitzen edo proposatzen zaionari ba, dagokion erantzuna eman eta pausoz-pauso bukera da Amonari eta osabari txiki txikitatik entzundia oso inoa jotzen, e, izugarri gustatzen saio eh doinu soinua berak ere inez egindu keinu ez aho soinua hartu eta jonai horretan eta itonak ezuen zalantsarik 3 e, urterekin soinua e, oparituko diote eta eramaltzala ahora bere aho soinua eta esperimenta dezala eh musika erekin bi espainen e, artean izugarri gustatu zaion bi minutu behar izan zituen putz nola egin behar zuen e, deskubritzeko e, barrura, kanpora, baina lehenengo isiltasun horietan etzuen zuen etxi saiatzen alegintzen jaraitu zen eta eta berehala ohi egiteko gai izan zen. Hori kontsako barandilarene ondoan donostian e, txirrindu kaskoa lurrean jarrita inguruko entxamponak biltzen? Bai, dotore, dotore moldatu zen. Gia ja. esan, hausonioak eskatzen du bere, bere habilidadea. E, putze egitea kanporantz erresa errexada, e, asmatzen du, baina go, barurantzko hori ez da inerreza izaten eta bere ala asmatu zuen, e, kanpora eta barura, bietara egin behar dela, hauson joarekin, eta alde batetik bestera ere mugitu behar izaten dela, eta bai, oso, oso gustura aritzen dago, hauson joarekin. Egia da, umen eskuetan askotan ikusten eztegun joku jolasa dela, eta harreta eman zuen, donostiko kalentan hane ondartzen guruan genbiltzela, eta berak kalean gustura hauson joa joz, Ba, ingurukoak heldu eta umeak begira jartzen zituen eta begira esan dezuela jo zein bidea nikerena ikonuke alako zerbait eskuartean izan eta alako zerbait egiteko gai izan. Bai, oso instrumentu erakargarria iruts ezait oso soinu polita e, sortzen duena jotzeko erresa ondo jotzeko beharra da ezain erresa baina e, soinu ateratzeko erresa txikia da moldarraza. Eta egia esan, bai, e, gaur egune umeek e, esango nuke ez dutela, ez dutela jo edo erabili oi yes? ez, eta helduagoek ere, ba, ez da, ez da e, oiko, oiko soinu instrumentuetako bat, ez, zirbitzen zait, e, niri behintzatik, kalagarrik gustatzen zait, eta gustora, gustora entzungo nitzuzke gaur egungo musikariak ba, hau soinua ba, gehiagotan jotzen. Bueno, altsoraren bila, altsoraren bila, altsorretako bat e, etxeko garbi gaiuaren ahobarrun betean topatu zuen. Pirritxe eta porrotxe eta marimototxean e, jertxe txanodun eder bat. Porrotxek berak zuzen zuzenean egan-egan etxera bidalia. Eta horretaz gainaz geneko diskoa ere bai ez. E, atzo irunetik e, behar saina bidean ba, estrenatu genuena eta ba, autoan ono geldirik Gentozenarren dantza egiteko aukera eskaini ziguna, bizidantza, beste, beste altxor bat, ez? Beste e, euskal sormen altxor bat sortu digutena. Bai, harrigarria da e, gure euskal pailazoak e, egiten ari diren lana, ez? Ikagarri eskertzekoa. E, urtero urtero sarri-sarri manolako harribitxiak, ez? E, jartzen dituzten gure eskura eta egia izan e, familia oso oso zabala eta anitza da, ezta? Ba, Ferriç Poroj, Marimoetdoçe eta ingurua, ezta? Eta ba, Xavier Zabela, eh Leire, Leire Bilbao, maite mutu berria, eta beste hainbat eta hainbat, ezta? Ba, Zolargarria, ba, Umen Eskura, ba, Ze Altxor eta Zeharribitsi uzten ari diren ikustea eta guk ba Ez du, eskertu esterik. E, etorriko dira, ez? Etorriko dira. Esaten dugu, beti elkarrikin gaudenean e, etorriko dira, ez da resa, agenda betea dutelako, baina etorriko dira. E. Bai, gul badugu gogoa, beraiek hemen izateko, eta beraiek ere bai. Agendak ongi ustartu, eta modua egiten dugu. Bueno, Bizi dantza, eh? disko berria, gu gu ja harrapatu gaitu ze bikantuk, bikantuk eta askoz gehiago gero bai, baina atzo jarri eta jarri eta buelta eta buelta batez ere bikanturekin ginen. esan behar da, atartean e, kantuetan e, kantukide bako hierriko musika eskoletako e, neskan botikoak ikasleak e, dituzula eta oso-oso disko polita dela sortu berri duten hau. Zuretzat Itzaliko dut iluna Eledar zuretzat, txiki zurentzat Ezkuetan eguna Zuretzat, jodeien gozo leguna Zuretzat, bihotzeko laguna Zuretzat, piztuko dut Eskilara peko matxa Zuretzat, arbasoen laratza Zuretzat, beti zanbedi maiatza Zuretzat, egin nahi dugu dugudanta Zuretzat, txorien iparrorratza Zuretzat, ointzen doen lorratza zat egin nahi dugu dantza esku bateek pitz bateek bakar bat kaitzu urte bete, bete zuenean neuro-uroari sanion e, urtearen nondignorakoa kontatuz eskutitza idatziko dio lederri, eta urtero gauza bere ingo dut ba, irakurtzen ikasten duenean eskutitz guztiak bata bestearen atzetik irakurtitzan, izan dadin bere amaren eta bere memoria Opari eberra da oso Zure lea amultzua Zunditut berri do Hoi hartzun baten modura Nilu lura dudasmo Gizitza gerra da Poitxorron gurea Hori da hori amatxo eskutitza azteko modua Baina nola hasi? Gure arteko etenik gabeko emana izaten bada. Isiltzen ez diren solasak, bukatzen ez diren jolasak, aspertzen ez diren bihurrikeriak, segundu bakoitza bizitza oso bat da zure ondoan. 3 urte. Bai, gaur 3 urte. Gaur eskerrak emateko nago. Eskerrak 3 aldiz gutxienez. Hain txikiei izanik amatxoren onena bali jarri eta zure egiteko gaitasuna duzulako. Eskerrik asko maitea, ipunak irudimen, eta irudimena errealitate bihurtu zingurua gozarazten duzulako. Eskerrik asko bihotza, eta konplizitatea gatik, urbiltasunagatik, eskutsiki horien gatik. eskerrik asko eleder. Aurreko bi urteak zoragarriak izan dira, hau, ikaragarria izan da. Zer den zurekin hordutan eta hordutan isildu gabe aritzea. plazerra. Zerden iniz esperoko ez nituzken zure erantzunen galderak ere zuk zeuk asmatzea. Plazerra. Zerden nire baita umetxikia, zure lagun ikone dela sentitzea. Plazerra. Hiru urte ikasi duzu kantuak bereizten, ikasi duzu kantuak abesten, ikasi duzu kantuak sortzen, ipuina kontatzen dizkiguzu mendirako eta baso guneetarako grina piztu zaizu. Salto egiten du hankekin buruarekin eta bihotzarekin. Arrigarrikiro ikasi duzu pixa eta kaka noiz, non eta nola egin nahi duzun bereizten. Gozatu egiten duzu txirrendu gainean, trenarena egiten eta hogei borobileko eguzkiak marrazten. Hir urte eta mundu bat zure baitan. Oba serritxo osorik kantatzen duzu eta haizeak bidali du Eta utuan itsasontziaren kanta eta keitzen kanta eskatzen dituzu. Atzo ez bat eta ez bi, aushoinua jotzen ikasi zenuen. Zure ondoan gure bihotzek dantza baino ez dute egiten. Ez dago gauza ederragorik, goizean goizez natu, elkarrekin gozaldu, elkarri eguna zabaldu eta barruak lehertu beharrean, barrez zu txirrinduan eta ni korrika eskolarara joatea baino. Horretan ere ikasi duzu. Eskola goxatzen eta eskola ilusio bihurtzen. Ez dago gauza ederragorik, oraindik ere dikere, oskak ajaten duzun titia, kale, etxe, kotxe, oe, parke, liburte egitan, zuretzako agerian jartzea baino. Zub nahi duzun arte txiki. Ez dago gauak, oraindik ere zurekin partekatzea baino ederragorik. gorik. Begien loan, gauerdian, zerbaiti, auskal ozeri barrezka Hau sekretua. Zure barreak izarapean gordeta nire on nire oinen inurri kilimak bihurtzen ditut. Badakizu zer? Hau ere sekretua. Gauero egunean zehar zurekin bizitako gune bakoitza oroimenean izosten dut eta hori da lo zauden bitartean kontatu eta kontatu egiten dizudan ipuña. Ama bat eta bakarra munduan esaten didazu batori Zuka urkitu beharra ere, zorteko ani. Susmoa banuen izango zela, baina ederra da. Ederra da oso, zure ama izatea. Txindokiko puntan, oea jarri eta bertan egin gomendugu lobiok. Horixe egunetan bion artean adostu duguna, eta lortuko dugu. Eh, irudimenarekin, eh, saiatuz. Bai horixe, eskerrik asko. Ikaragarria zara, Eta ikaragarria egiten hau zu, irurteko zure amatxo, irati. Gaitz bizitzaren bueltak eta, eta bueltak, e, zu izan zinen hainoaren irakasle eta orain hainoa da LDR-en no? Bai, ederra da horien ere ezta. Hainoa e, ikasle izan nuen, ba ez dakit duela zortzi amar bat urte eta nik ikasle izan nuena gaur egun LDR-en anderein, no? Atzo kantu zerrenda bidalez egun, gura so guztioi e, e, jabet e, pare bati jabet hauetan e, kantuan gelan izan dituzten kantuak eta bueno, e, urtean zer izango dituzten kantuen e, zerrenda etxan ere kantatu ditzagun horietako asko erlederakiaia jai ozenetik e, entzun izan ditu etxean lotarakoan txiki txiki txiki eta ranroberra, eta pintxo pintxo eta horiek e, kantu lagun dituzte egunerokoan e, eskolan Bai, e... Betiko kantuak, ezo, aspaldiko kantuak, oso oso ederrak direnak eta lehenagoko eta orain gogumek ba, oso oso guztoda kantatzen dituztenak. Eta ederra da, ederra da lotura hori ikastetxean eskolan unero-unero kantatzen dituzten kantuak, ba, etxean ere kantatzea eta alderantziz. Da, tornasten Euskararen astea egingut eta eskare egin dute, gura joan daik ezela, geletara kantatzera, kontatzera, antzestera, ipunak e, ikaslekin, umeekin partekatzera, akaso hausartuko naiz? Akaso gabe hausartuko beharko <laughs> zinoteke. E, eskola egitea hori da ez, ateirekiak izan behar ditu eskola batek, beti, e, bai kanpora ateratzeko eta bai kanpokoak e, barruratzeko ez, e, nik aurrelako eskola batean sinisten dut eta horrela, Oso oso proposamen ederra iruditzen zait eta erantzun beharrekoa. Naiago nuke ba aurre hezkuntzan egiten den bezala ba gainerazko hezkuntzetan ere eingo balitz. Bueno, eskuartean badaukat eh eskuetara iritsi den beste e, altxor bat liburu Urdin urdina eta Txurio bat eta ezta Errealaren inguruko e, liburu bat Urdin urdina da eta Txuria ba ipar poloan. E, kokatua dagoelako inuiten nondik norakoak kontatzen ditolako. Egaitz Peiolopeze iturrik idatzia da aur literaturane idatzia eta irudiak iratimerino petralandarenak dira e, gonbita pasatu diet nahi dutenean etor daitezela e, segure irratira eta aurkeztu diesagutela e, akna liburua eta norden akna liburuko akna protagonista bai atzo izan nuen Liburua irakurri eta gozatzeko aukera, eta asko asko gustatu zitzaidan, ez? Oso ondo ustartuta daudelako bai itza eta bai irudia, eta finean duen mezua ba indartsua eta beharrezkoa dela, ez? Azken batean, e, natura zaindu egin behar dugula, berak gu zaindu gaitzen. Haman lurrari, e, keinu zuzena egiten dio, e, bat txiki-tsikitatik, etorkizuneko umeok, balore horietan hasiak izan dut jazen, libura bera, libu, e, paper birziklatuarekin e, sortua da, e, eta energia berreztagarriak erabiliz, eta keinu egiten dio zergatik, arrantzatu balea guztiak, balea bakarrarekin naikoa e, dugunean adibidez ezta. da. E, inuitak e, alaxe bizira, izotza artean, balea artean, eta ba, beraien bizira upen horretan, e, etorkizuna, dute te goxiagarri eta etorkizuna dute babesez, ez eh oraingo hortatik, etorkizuna dute e, buruan bai ez dago besterik ez dago hitz askoren beharik ba liburu eder bat e, egiteko ez ze mezua oso oso indartsua da duguna dugun gutxi hori edo dezakeun gutxi hori sokututa e, maintatzen ikasi behar dugula eta batez ere oinarria ez oinarria amalurra ta natura zaintzea dela Kontrazaleko hiru hart zuriak dioten bezala guk ingurunea zaintzen duguneran zainduko gehitulako e, amalurrak akna e, liburua denon artean argitaletxeak argitaratua e, idazlea sortuduna testua sortu sortudena peyo lopeziturri ta marrazkiak irudiak egin dituena irati merino petra landa e, izango ditu luze baino len berandu baino len izango ditugu irratiean pasako digu gonbita pote jangorago haspoliki poliki begira horra urpegian dagoen etxea Koian dago telatu hau berago leioak atea irekitzeko erabili erabili txirrina txirrin txirrin txirrin txirrin Butzean gora goaz poliki poliki, Pegira gorra urpegian dago enetxeak, Goian dago telatuak, Beherago leioak. Atea jirekitzeko erabili, Txirina, txirin, txirin, txirin, Ring. Bueno, gaitz. Hilero hilero egiten duzu bertsoa, eh, ilabete horretan elederrek bildu duena hitz ez bertxotan. Eh, jasotzen duzu hori ere bilduma, argazki bilduma polita da, ezta, hitz ez bertxos osatua. Bai, hori sedanik e, egin dizaiok edan opari ederrenetakoa eta horixen ere buluari jartzen didan erronkatsua. Hila betero, hilabete horretakoak bilduz, ba, bertso bat e, oparitzearena. Eta horrengotan, ba, iru urte bete ditu denez, ba, ba ze den. bertso eder bat idaztea. Aurten go pastel gainean iru, kandela nola dauzkazun. Harri bitxiei altxorren bidez nahi genieke erantzun. Pirritx taporotx jertxean eta harmonika poz oi hartzun. Zolauzorio nizoski eta zaku kadabat maitasun. Zure urteak eta gureak betetzen jarraide zazun. Eka hitzen kantua eta eka hitzen kantua, eskatzen dukotxera sartzen geranetan, eta ez jarri beste bat berizten duelako hasi orduko ura ez dela, hmm. eka kantua. Bai, eka hitzena eta untzat aldekoena ez da, baina bai, bera korrela identifikazen du, eka kantua eta badaki, badaki e, kantuaren asirako gitarra akordeek zein behar duten, eta besteren bat jarri ezkero, bedal esaten du hori ezta hori ez da. Izantzuen bolada bat, e eh plazaren beltza-beltza-beltza kantuarekin eh jarri entzun gustatu eta berriro eskatu oraintze ez dakit diskoko zenbargarren kantua den baina bere batekin zenbargarna zen eta eta auraxe eskatzen zuen oraintzik ere jartzen dugu baina bolada izantzuen alekin Xabier Zabala hemen izan genuenean eta bere diskoa oparitu zigunean Autora eraman eta disko zoen zungenan, berak ere identifikatu zuen bere gustoko kantua intxasontziarena. Kantuari berari e, ipuina sortu genion, gainera eztu du, ez du itzik kantuak melodia huts da, eta melodia bete da. Eta guk asmatu genio nipunaz da, e, portuan gaude, korapio askatzen diegoa ingurari, e, itsasontzia poliki-poliki urarekin dantzan badua itxasza hasi da olatuetan gora eta bera e, aurrera egiten, begira han balea, begira balearen isatxa uraren konra e, jolasean, eta izugarri gustatu zitza jone, Kantu ere eta izugarri gustatzen zaio, ez? Eta alduen guztietan eskatzen du Xabir Zabalaren itsasontzia kantua. Eta gero kantuenekin aritzen gara bueltaka, olatuaren aregin. Bai, eta ilusia hondia egiten egiten dituzta, ba, iristen zaiolako, ba melodiagatik, eh, hitzaren, ba, oskietasunagatik edo edo bestelako arrazoien gatik, ezta? Eta bai, bai, e, asko gustatzen zaion kantua da eta eta Joan Dadilla, Poliki Poliki, ba, kantuak errepikatuz eta berriak barneratuz, ba, musikaren eta hitzaren mundu ederrau deskubritzen. Ba gaurko saioak txiki bihotz betez zuretzat eskainea kantu hau. Eh, ekaitzen kantua, nola ez, untza taldearen kantua ekaitzen hitzak e, e, dituena ikagarria da une bakoitza zure ondoane bizitzea hiru urteak soriontsu bete ditugu elkarren ondoan eta asko eta ederrak izan daitezela datu zenak sorionak txikita urte askotarako urte askoan baita Batuaren eraginez, egurreta hor tatuaren eraginez, egurreta hor horpinez. Partizeko mundu minez, zehariputze ginez. Triste dago lurrozoa, talurkota itxasoa. Triste dago lurrozoa, talurkota itxasoa. Ez lo kanta ezzo lerki inzi rezerki ezluk kanta ezzolerki inziria erezerki egu sentiz egun senti hemen biak gaur da beti Triste dago nurosoa Talu da jota itsasoa tri dago plurosoa Talu jota Mapa dute erdi bitu, zirrikituz, zirrikituz. Mapa dute erdi baina nahi zer iruditu, gureak ere mugak ditu. Triste dago lurrosoa, talun jolta itxasoa. Triste dago lurrosoa, talun jolta Entzule besarkadabanada, tornastean gehiago izan zaurion txubik artean. Illo! Biolatu Demar mutilatu Olatu bat Biolatu Demar bihotz mutilatu Senatari diputatu Nola gau gen begiratu Ta eskuak ondoratu Ez biaitetzen ondoratu eskuak ondoratu Ez gaitezen ondoratu eta eskuak ondoratu. Ez gaitezen ondoratu eta eskuak ondoratu. Ez gaitezen ondoratu. Triste uh -huh. dago lurra zoa. Talugo ta echa sua tristeda go nurasoa Talugo ta echa sua tristeda go nurasoa Talugo ta echa ta sua